Вдома Сергія чекала несподіванка. В його кімнаті була жінка. Коли він увійшов, жінка підвелася стільця і спитала. «Вибачте, це вилітун Сергій Данченко?» «Я?» – відповів Сергій. Він був здивований страшенно, згадавши, що вранці він постановив був привезти до себе жінку. Він готовий був вірити, що це примара. Його навіть острах узяв, і він спинився на порозі. Жінка схвильовано казала. «Вибачте, що я прийшла, не бувши знайома. Ваша родичка дозволила мені зачекати». «Родичка? Галочка?» – спитав Сергій. В кімнаті було вже зовсім поночі, і замість жінки він бачив тільки образ. А вона промовляла, майже захлинаючись. «Я не знаю, як її звуть. Вона була тут. Я зараз розкажу, тільки ви не смійтесь. Я поетеса, я вірші пишу. Два надруковано. Весь вік я живу в цьому місті. А це місто, ви побачите самі, болото. Тут нічого немає, тут тільки жаби. А життя немає. Сьогодні я була на святі. Це ви робили мертві петлі?» Я відповів Сергій, затремтівши, Він почав догадуватись, що ця жінка прийшла йому віддатись, але він ще не йняв віри і стояв, не вирухнувшись на порозі. Поетеса казала далі. Це було чудово. Яка сила, яка краса. Я дивилася, як сновида. А коли я подумала, що то ж не мертва машина, що душа її, ви, я не знаю, що мені сталося. Я згадала, що весь вік у цьому місті я тільки мріяла. Розумієте, ви дасте мені натхнення, ви людина майбутнього. Я покохала вас, хоч ще не бачила. Я знаю, що ви дасте мені щастя. Щастя сильне. Сергій ступнув до неї. «Ви покохали мене?» – гукнув він. Я вас теж кохаю. За вашу сміливість. За те, що ви – моє перше кохання. Розумієте? Перше. Як я вас цілуватиму? Ніколи ще не цілував жінки. Вам мій перший поцілунок. Мої перші обійми. Вся істота його говорила. Не почати край жаги пала в його мові, кожне слово його горіло. Ця поетеса була йому відтепер найдорожча. Вона отгукнулась на його тугу й самотність, і прийшла сама. Він уже почував її своєю. Який час вони мовчали. «Запаліть світло», – сказала поетеса. «Нам треба зазнайомитись». Сергій Покірлова черкнув сірника, і його бензинова лампа забуяла. В ту саму мить жінка гукнула і затулила обличчя руками. Сергій одразу зрозумів той зойк. Жінка злякалась його. Та й справді він був страшний. Жага розпекла його хінське обличчя, витягнула довгі руки і подвоїла горб на спині. Літун був зігнутий, голова його отхилилась назад і очі безтямно дивилися. Він простяг руки до жінки. «Ти злякалась?» – зашепотів. «Я страшний? Я потвора?» «Але серце моє, яке воно спрагле! В коханні я буду вродливий!» Я потвора, бо нікого не кохав. Кохання жорстоке, воно не знає ласки, але творить красу. Сергій підійшов до жінки і торкнувся тремтячою пучкою її плеча. Вона ще щільніше затулилась. Ні, ні, гукала вона. Не треба, не займайте мене. Вона голосно заплакала і почала сміятись. Сергій зробився сірий і опустив руки. Не бійтесь, прохрипів він. Я не займу вас. Не бійтесь. Він підійшов до ліжка і упав. Йому було душно. Комір різав йому шию. Пояс стискував його, і чоботи висіли на ногах, як тягарі. Поетеса потроху заспокоювалася і витирала очі. Врешті вона підвелась і з жалем промовила. Вам не треба спускатись на землю. І вийшла. Рипнули двері. «Вам не треба спускатись на землю». Ці слова не затихли, вони висіли в кімнаті, котились луною по кутках і плигали чорними рядками в білому полум'ї. «Вам не треба спускатись на землю». Земля – це безглуздий чорний шматок, що ли безтямно в просторі. Навіщо? І люди теж чорні, вони теж шматки і собі метушаться безупинно. Вони горді, опанували природу, вони творять мистецтво, будують хмарочоси, мріють про рай. На що? Перед цим питанням блідне мистецтво, падають хмарочоси і розлітаються мрії. На що? Це прекрасне питання для людини з землі. З цими думками до Сергія повертався спокій. Він почував себе людиною, що вступила в бруд, а тепер пильно витирає ноги. «Що таке кохання?» – думав він. Віра росте на трясовинні страху, а кохання квітне з бруду злягання. Чисте кохання – то передчуття статного акту, перечуття, похоже на чисті слинки, що течуть у нас, коли ми, зголоднілі, бачимо смачну страву. Він рівняв кохання до розкішно сервованого столу, де серед ясно-білої скатертини на срібних тарілках між квітками та пальмами лежить м'ясо, задоволення духу то є пахощі бівштекса. І що в більшій простоті виступало перед ним життя людина, то спокійнішим і дужчим він себе почував. Він ніби мав позір, що бачить крізь мури та гори. Купи забобонних окулярів, що крізь них людина дивиться на світ і на себе, лежали позад його. І все повставало йому в дивній голизні. Сама земля була така у Бога, мов, на швидку зроблена, з її заколотими сподіваннями. Щасливий той, хто вище землі. Ніч Сергій не спав. Він лежав на ліжкові, так як упав був на нього. За думками, він не помічав часу. Літун робився тим, ким був досі, до того часу, коли повернувся в рідне місто, де спогади й бажання захопили його. Він ніби надівав власну одіж після нудної машкари, мов вертався до своєї хати після невеселого гостювання. «Маєш, що розказати Василеві», – гадав він. «О, Василь буде вдоволений. Він приходитиме до мене, як і раніше, і ми знову будемо, товариші, бо я знову людина». Світанням він устави довго вмивався, щоб збадьорішити. Тіло його щеміло з безсонної ночі, ноги обважніли, очі припухли. Ранок був сизий, хмари нависали низько і сунулись тихо. Після сонячних днів заходила дощова пора. Казали, що десь пройшов циклон. Він хотів уже вийти, але згадав, що не чув, чи повернулася галочка вночі. Може, вона й не приходила? Він обережно зазирнув за ширму. Ні, вона вернулась. Спала спокійно, трохи розкинувши руки, вкрита тільки до пояса з напівоголеними з-під сорочки грудьми. Сергій довго дивився на неї. «Де ж поділися її принади? Що чарувало його в ній? Буйна коса, що посивіє? Чи груди, що звиснуть за кілька років?» Він посміхнувся і вийшов геть. На дворі його вкрила вогкість і пронизуватий вітерець. Хмари, здавалось, нависли ще нижче і зовсім спинилися. Сергій простував до аеродрому. Там зустріла його заспана Варта. Він оглянув свою машину. Душа його нудьгувала, рвалась у простори над хмари, де буяє сонце. «Я маю наказ летіти», – сказав він. «Механік, мабуть, заспав». Варта допомогла йому вивести апарат. Він сів, приготувався і сказав пускати. З неймовірною радістю він почув себе в повітрі, і дедалі відбігала від нього земля, що менші й чудніші робились її будівлі, то вільнішим і дужчим він себе мав. Його руки витягнулись у крила, і серце з'єдналося з мотором. «Прощай, земле!» – шепотів він. Хмари на мить огорнули його важкою пилиною, розбігаючись від пропелера, а за хвилю він був уже над ними, залятий світлом і теплом. Безмежна блакить простяглася перед ним, прозора, ясна, вщердь напоїна сонячною росою. А внизу клубочилися і вигинали сизі хмари, ховаючи землю. Апарат був уже на п'яти тисячах метрів над землею. Прощай, земле! Ніколи ще літун не пив блакиті так жадібно і не відчував так насолодно свого лету. Височінь п'янило його, він хотів співати і здатний був скласти поему, що невідому людям – Раптом холодний піт обілюляв його. «Бензина!» «Чи він має бензину?» Йому вже здалося, що мотор спинився і пропелер більше не шумить. Він глянув на бак. Бензину було на дні. Спускатися треба. Спускатись? І знову земля. А хоч би мав він з собою цистерну бензину, однаково врешті земля. Вона опутала його, тримала міцно і не було де сховатись від неї в блакиті. Дарма, дарма, притулку немає, бо хоч де він піде, хоч увесь все світ перейде, він знайде життя. Чого воно хоче? Життя хоче бути. І однаково як? Чи сонцем світити, чи зорею линути в просторі, чи квіткою пахнути, чи людиною сміятись, чи каменем падати в безодню? Життя хоче бути. В безлічі змін воно розгортає своє пишне гілля, Похання і смерті в землетрусах і велетенських протуберанцях, у кометах, в зоріному дощеві, в заколотах і крові воно святкує сама себе, і нема де сховатись. Життя пронизало всесвіт своїми стрілами. Воно п'є вічність пожадливими устами. І притулку немає. Життя хоче бути. Літун глянув навкруги тим поглядом, яким допіру дивився на галочені півоголені груди. Неминучість насувалась на нього, і він спокійно чекав її. «Хай тобі земля пером!» Мотор зітхнув, і то було останнє зітхання душі, що хотіла неба. Ущух пропелер, і велична тиша схолодила блакить. А за мить ривнули простори, сонце захиталось, і земля розкрила свої обійми. Літуна Сергія Данченка ховали на другий день по його смерті. Похорон відбувся по обіді, людий зійшлося сила, хоч година була похмура. В цьому місті ще ніколи не ховано літунів, і всім було цікаво. Труну поставлену на повітроплав, оповитий гірляндами, дві пари коней тягли його вулицею на кладовище, грала музика, а вгорі шумів ще один апарат, розкидаючи на гірбу чорні паперові стяжки. Перед брамою кладовища процесія спинилась, і воєнком сказав промову. Товариші, почав він, ми ховаємо сьогодні одного з наших літунів. Мало чи я нога ще ступала в царство повітря, здобуття неба ще тільки починається, і втрата одного з вояків на цьому полі нам, болюча, невимовно. Зрозумійте, товариші, авіація має для нас значення не тільки як найшвидший засіб сполучення чи найнадійніший спосіб оборони. Ні, ми вбачаємо в авіації рацію далеко глибшу. Вона розчиняє людству браму до нового життя. Тим, що звикли дивитись з землі на небо, може це не втямки, але людина, що хоч раз піднеслася, то розуміє. Тій людині капіталізм з його міщанською обмеженістю уже завузький. Керування небом вимагає на землі нової форми стосунків, і та форма буде комунізм. Авіація, товариші, нищить капіталізм в наших душах, і поруч робітничого руху стає шляхом до комунізму. Прийде, запевно, такий час, коли ми, замість хрестити наших дітей, будемо вручисто підносити їх у повітря. І цей звичай буде повний глибокого символу. То жаль нам втрачати одного з тих, хто, може, несвідомо вів нас до майбутнього. Але ми не плачемо. Окрема смерть для нас тільки подробиться, бо ми знаємо, що всяке досягнення вимагає жертв, і кожна смерть для нас тільки пам'ятник, праці й нова надія. Тільки буржуазія лякається смерті, вона тремтить за багатство, якого не може взяти в труну. А в нас багатства немає. Але натомість ми знаємо, що разом з нашим серцем б'ються інші серця, дихають інші груди. І для нас смерть далеко не всемогутня, її вже переможено, і переміг її колектив. Після промови труну знято і понесено до ями. На могилі покладено гірлянди і встромлено дерев'яний пропелер, де на таблиці написано все, що треба. В алеях кладовища танули тіні хрести. Присмиркові завішували рамена. Коли всі розійшлися, після шуму зробилося ще темніше. Коло могилки лишилася тільки галочка. Вона проведжала була брата, а тепер чекала Тимощівського. Той мав сказати їй щось важливе. Він тільки на хвилинку пішов товаришів провести, а то незручно. Галочка давно не була на кладовищі, і їй подобалось. Скрізь, скрізь мертвяки, і так приємно бути живій. Чудний воєнком, каже, всім зразу смерть не страшна. А яка користь того, що інші житимуть, коли вона помре? Про брата вперших, що лежав під землею, Галочка теж згадувала. В душі вона була рада, що він розбився. Він був добрий, гадала вона. Але ж він... «Каліка?» Їй здавалося, що калікам не цікаво і не потрібно жити. Тимошівський тихо підійшов. Вона не чула його кроки і скрикнула з несподіванки, простягаючи йому руки. Тимошівський поцілував їх. «Негарний», промовила вона, і її мова була таємнича серед домовин. «Так забарився». «То тобі здалося?» відповів Тимошівський. «Сядьмо». Він простелив шинелю, і вони сіли між могилками. «Галю», сказав Тимошівський я хотів тобі сказати, що ми від'їжджаємо завтра. Нашу сотню переводять до іншого міста». Вона впала йому на коліна. «А я? Ти, Галю? Ти лишишся? Мовчи!» – прошепотіла вона. Було холодно на ніч. Місяць завісився хмарою, і хрести припадали до землі. «А ти лишишся?» – шепотіла Галочка. «Лишишся?» Тимошівський хотів її обняти, вона пручнулась і схопилась на ноги. «А треба кохати. Кохання вічне. Це ти казав? Я було чиста, добра, як ти прийшов був. А тепер я віддала хвору матір до лікарні, щоб вільно кохати. Де вона? Вона страждає. А я тут. Кохання не знає жалю. Ти кидаєш мене, не кажеш «ходім зі мною». Кохання вічне. Яка брехня!» Він підвівся, і силомість притиснув її до себе. Вона плакала і тремтіла. «Галю!» – сказав він. «Ти така дитина! Кохання вічне! Не того, що я тебе до смерті кохатиму чи ти мене! Це дурниця! Я вже багато кохав, багато був щасливий, а ти хочеш кохати тільки раз! Ох, ти дурненька! Не плач! Будь смілива, не скигли, а то справді будеш нещасна!» А вона міняла віри. «Це вже кінець! Кінець!» – шепотіла вона. Він голосно засміявся, його сміх хитнув приспані хрести. Ще дужче притиснув він її до себе, і вона відчула в нічній прохолоді його вогонь. «Кінець? Так здається, коли вперше кохаєш. Вір мені, це тільки початок. Слухай, я ж їду завтра, а ти вже зазавтра болієш. Ти ж ще зі мною!» Вона сумно посміхнулася крізь сльози. «Я ще з тобою!» Її поцілунок був, мов, квітка, що засинає. А їй відповів пекучий струмінь, розлився, земля в блідоквітку її жалю, і їхні губи вже кресали болючі іскри насолоди 1923